asteburukoa da notizia, baina hemen olarari baino zazenaren buztanari begira egoten garenez ez du dinon irakurri orain arte. Nicokola Sarkozik pirateria esaten dioten fenomeno horren inguruko txosten bat eskatu zion Denis Olliven en FNAC enpresako buruari. Neskame baten zilarrazko erretiluan iritsi zen testua, asteburu honetan, berraugei horri, dena urrattzen oiarttzuna eliseoko gelako arratsaldean. Padirudi, sarko kafea honetan ere letaginak zorraztuko dituela guillotina piratari. Musika legezkampo deskargatzen duenak interneteko koneksioa galduko du behar badak. 2018 garren urteko asieran jakingo dugu zehatzago nola hariko diren Robespier Berriok kulturaren elkartzuke librearen kontra. Entzuleak izango du ludismoaren berri. Industria iraultzan langile ingeles batzuk fabriketako makinak txikitzen ibiliziren langabe eragiten zutela argudiatuta. Beti iruditu zantzaizkit ludistak itxas Soak guraizeekin ekin mozuna jantze biltzen e, bat. Begiak zituzten historiak ekarri duen eraldaketan nagusienetako baten aurrean. Eta galdu egintzuten. Frantziako gobernua eta lobi kultura landiek bultzatutako neoludismo honek ere ez du irabaziko. Denborak aurrera egiten duen neurri berean galduko dute indarra euren argudioek. Ia a urtebukaeran gaude eta ikusi beharko da, Sarkozi eta lagunak urte berriaren aurkako manifestazioaren bat antolatzen ari direla uste dut. BiBArepublika eta biBA involuzioa.